Ja, nu kommer ett program från Radio Frekventla. Med allt i ton kommer här Radio Nord. Lys, lys, För ett nöje i den jord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Tygnet mm. rått i djuren. Musik som gillar saker fläta Så välkommen hit av Hör allt bättre till Nord Radio Nord Ja ni till Radio Nord, Stationen som sänder musik för både gamla och ung, Och stationen som ger er just den underordning ni tycker om. Hejsan, välkommen till Radio Frekventa, lördagen den 7 februari 2015. Klockan har precis slagit 17. I vanliga fall hör du Georg Lindberg vid denna tid, men Georg har ramlat och gjort sig illa och ligger på sjukhus. Så ni får nöja er med mig, Leszek Rosbedek. Tyvärr är inte jag lika duktig med tekniken som Georg, så något program kan jag inte erbjuda idag. Istället blir det i huvudsak en repris från förra veckan. Men innan jag börjar med den så ska vi höra en liten snutt av ett telefonsamtal jag hade med Georg tidigare idag. Men Georg, du ligger alltså på SÖS avdelning 27 och, och dig kan man ringa på 08 616 12 27- och fråga efter Geo Lindberg. Om du skulle önska en, ett stycke musik som jag spelar nu i ditt program, vad skulle det vara? Ja, det ingen. Det, det skulle vara någon rockmusik i så fall. Elvis Presley Rock Om det var. Du vi Det ju den första. Där. Ja, eller, man, rockmusiken. Ja, vad säger ju om Rock around the clock med Bill Haley idag? Ja, gärna. Ja, då ska jag plocka fram den. Eh, så får vi eh, hoppas att du kommer hem snart. Tack. jag hoppas att du kan höra min och Bill Haley's hälsning till dig. Vi hoppas att du snart kan komma hem. För dig som just har slagit på radion kan jag meddela att du lyssnar på Radio Frekventa. Den ordinarie programledaren Georg Lindberg ligger på sjukhus så det blir inte riktigt som vanligt idag. Vill du prata med Georg ring Södersjukhuset avdelning 27 på telefon 08 616 1227 och fråga efter patienten Georg Lindberg. Jag kommer att repetera numret i slutet av programmet idag. Nu ska vi höra en kort version av Georgs program från förra veckan. Och eftersom det är en inspelning så går det inte att ringa in till programmet. Varsågoda! Ja, nu går vi den 31 januari 2015. Och det, det är... Uh, fuktigt och kallt och otrevligt. Uh, Ruskväder riktigt tycker jag. Men uh, det är plus en grad i alla fall. Och det är en lågtryck 950 950 hectopascal ungefär. Och så hade det smäkt ut ett uh, Jag tackar för ett schema. Jag fick ett på en Nivistor förstärkare med två... Nivisto-rör en förstärkare från en förening och så vidare. De gör sådana experiment, tydligen med radio, elektronrör fortfarande. vad var ju alldeles nytt på 60-talet och så. Men vi kan säga att vi öppnar telefonverkteret nu. Vi och, efteråt, och jag hoppas jag hörs samma mikrofon som förra gången. Jag ska prova den andra igen sen, då blev det väl nästan en julundgång här inne. Ja, jag är alltid glad för när jag får lite eh, svar utifrån lyssnare som har lyssnat på det här programmet. Och så. Men det händer ingenting på Plötsiro 22, 18, 79 eh, studiefrekventa tyvärr. Men därför drar jag, där jag ska jag dra det en gång till i slutet av programmet. Det konstiga var att det kom väl bra länge jag blev sjuk och när jag var på försvann det prompt allting eh, i en det. Ja, det var väl det, Jag vet inte vad som gick ut eh, eh, när jag var borta i Gunnars program och sånt. Och det hände ju då över eh, efter... Eh, internet och det är så. Jag vet inte såvärr, alltså. <skratt> så väl e alltså. Resa, jag skulle gärna vilja ha en inspelning så att jag hörde vad som är, förekom. 81 på, det är som vanligt. Det är att jag har sett det att prata. Och nu är det mörkt och det är fortfarande, men det har väl blivit så livsvärdigt. Det lite bättre. Eh, det är och så i alla fall. Eh, det är i alla fall en ton skör, men vi halkade och ramlade på trappan här uppe i, i, idag så Det var inte vidareordet. Det var naturligtvis att eh, flytta ner sopor och sånt, eh, och, och så. var halkat för ingen skott i min trappa i hjälpen. Det är is där. Men jag ska spela ändå åt kortpass. kyrkansförstärkan kanske jag nämnde i början men ni visst och rör låg brusfaktor i bra kommunikationsmottagare och så. Nu var det en nyhet för det vanligaste är en där i 88 cc eller liknande som användes som ...förförsärkare och de brukar bli ut som ordentligt bra mottagare med, med en kaskådkopplad förstärkaringång. Det vet jag, det har jag här också använt mig av en hel del. Och det är mycket ty tystare för brus. De är vanliga med minstansisorer brusar enormt i pr stationerna, och annat, det och så. Men mycket störningar ligger i husen också. Det blir så är så i många, jag ligger som en busmatta i Stockholm men det är inte speciellt äh, roligt, måste jag säga. Jag väntar på att någon och ringer på 321, annars får vi spela lite mer musik längre fram, men det är bättre om vi kan äh, göra lite radioprogram här, prata lite och sånt. Och nu är det lugnt och skönt här, alla fall inga åskväder som på somrarna och sånt. Mm. Utan man kan ta det lugnt vad gäller det, eller, eller, jordning, antenner och sånt där. De kan ladda upp sig till det är enorma spänningar mot oss, i närheten till och med antenner och, och skadar saker genom att koppla eller känsliga apparater och sånt. Ja, men fortsättning ska ha det här krångligt med halsen, det är inte bra när man ska prata radio, tycker jag. Jag hoppas att vi kan få någon att komma hit också som kan hjälpa till och titta i studion och prata i radion. Det, det, det är konstigt att det ska vara så. Det, det, det är tyst allting och folk inte vågar ringa privat. Det går bättre det är för... Om man ringde privat någon gång också, det är för att det inte alldeles kan sända ut i radio. Det samtalen, det går inte alla gånger. Det är inte lämpligt, så därför... Det vore bra om privata lyssnare hörde av sig. Det här som inte är intresserade av att prata i telefonverkterier i radion. Jag en kort paus och så kommer det låt till. Sen den gick, den det om, det var nog på rad i och sånt, den kördes mycket på eh, länge sedan 50-60-talet och så vidare. Ja, det är väl att man inte bryter lårbenshalsen eh, så många gånger som är rasat som skuld i alla fall. Det är en att det ska kunna hända också, men det, det är hådligt faktiskt, så så det ramlats riktigt ordentligt några gånger eh, och så. Och det beror väl på att när jag fick hormontabletter förr så tror jag att benar i kroppen var starkare. Det ska vissa gjort att de blev starkare. Så det är min som fanns då och Men nu kan jag inte få nå några mediciner alls och det är bedrövligt alltså. Men det är bättre att vara hemma än att på det hemska sjukhuset. Det var ingen roligt att vara där. Eh, när patienter som var närmast öen under låg där och och jag säger och skulle ha albedon och hade eh, nya blöjor och allt möjligt hela tiden där hörde man och så vidare <laughs> hon ringde på sköterskor och, och det, det, det där vill man inte med om och jag vill ha tillgång till radio kortvågsradion och det och så Men det hette 6CW4 eller eh, nu så väl eh, ...nämna för intresserade att Det är en tredjedelig år och, och kopplar man två stycken i <políticas>, sådana kaskolkoppling- ...så kan jag tro att det blir en utmärksförstärkare. Han, han hade betydligt gjort en sån eh, högskönsförstärkare- ...och <script> kanske bästa kortvågen betydligt- ...som man kan ha en sån ingång i en moktagare. Det tror jag säkert. Passa på nu, ring, men det är och så vidare och så. Och gott om tid än så länge. Ja, vi, vi får se här hur det blir. Det är inte när går mot sommar i alla fall. Och, och, och fint och bättre och så vidare. Ja, vi spelar väl en låt kort pass. On a foggy hill rock stood a crazy little demon Blowing his top, fire in his eyes And smoke from his head You gotta be real food He hear the words he say He did that He has demon in his soul for the one he loves So he has depth on his mind Cause the demon let him go He's gonna run through the world Till they understand his pain Somebody help him get the demon home me Across to the crazy little demon That a woman still a boss Down in the valley On the foggy hill rock You can still hear the demon Down in his side He goes back night Boy, end afternoon He made leap year Jump over the moon 24th of July He put in May He told this morning about back yesterday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 Jag lyssnar ju efter eh, holländska stationer och med känsliga mottagare och sånt, My mycket sånt roligt privat i alla fall. Eh, men man måste ha känsliga mottagare och lite störningar Det är väldigt fint här ute, särskilt på nätterna när eh, folk har stängt av sina tv-apparater och datorer och allting sånt. Då, då blir det ganska lugnt och fint med låga energilampor kan störa också. Så det är inte roligt att sådana kommer till bruk, i alla fall inte de där som innehåller krigshilder och liknande. Jag väntar fortfarande att någon ska ringa åt 1121-00 eh, och så. Och det har ni själva lyssnat på utlandet. Någonting jag tycker här i ståkong skulle vara, någonting jag har fått utifrån handlade det ut i landet som det är förut, men här verkar det dåligt intresse. Det fanns så mycket DX-klubbar som skrev och lyssnade rapporter till radiostationer och fick QSL-kort och allt möjligt. Jag hoppas att någon använder sig är fortfarande på kort våg också. Jag hade tänkt väl kanske sätta igång, vi kör lite på söndagar, eftermiddagar med telegrafi för det frästar ju inte på min röst utan det kan jag använda telegrafnyckel och det är betydligt bättre eller, då för det ja, det är konstigt och tyst, så och alla grannar är tydligen, antingen sitter och tittar på tv eller ute äh, på landet verkar som en del de har sommarställen som de ibland åker ut och tittar till och så vidare ja, vi får spela en till kort paus think you'll have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink for two. And then I go and spoil it all by saying something Försäkare och rötstrikort hosåttagare <går> valt <går> en tåd för i världen ingångsteg till olika slag. Och det, det var väl <går> mer eller mindre bra beroende på vilken rör de valt. Ett vanligt rör som handlades A6A, C7 och, och så vidare. Och sen kom det en, en, antingen blandar rör efter eller ett, en, en sån här hur känns pentod till och <går> de var så känsliga, de mottagarna och eh, eh, och lyssnade mycket på, på kortvåg eh, med ytdxar och sånt, eh, många radioapparater var väldigt välgjorda på det viset och det gick väldigt bra och mycket därför kanske närradion var det så populär i början för att, eh, de, de första radioapparaterna med, med FN-band, vad tyder rätt känsliga beroende på att ofta så var FN-sändaren inte så starka i början. Och det också. Jag väntar fortfarande på att någon ringer. 81-21 normaliska radion på. Och jag är alltid intresserad av om det är någon särskild här lyssnarrapporter eller någonting sånt, något intressant som har hörts. <laughs> Man lyssnar ju ofta på kortsvågsbanden och så vidare och det förekommer ju både bra och, så, så, så, så, så, saker som är svåra att identifiera men det är väl, privata, mer eller mindre amatörmässiga sändare som stärkas när de kommer igång är ut som ordentlig modellering så det är amplitivmodulation, är inget dåligt på mellanvåg och kortvåg och sånt, man är bra sändare, det märker man, det låter rent bra. Ja, vi får väl spela en låt till så sex. Nu har vi så hållit på i några timme igen. lady, lady, that I Chinny chin chin. Yeah, fella, you had a fella, drop me. Rockefeller, Rockefeller. Man hörde många gånger i början på 60-talet sedan redan inte. Men det var ingen där radion orlåtträckt. Utan det var någonting annat. Jag väntade på att det är någon som ringer på 81-200. Jag vet inte om ni har särskilt i eller... TV-program just nu som intresserar mera och så vidare. Det finns ju så mycket på internet och allt möjligt. Jag tror inte det är Gunnars program är som det tar alla lyssnare. Det, det var ju så lite med så mycket politik och tråkigt tycker jag. Och med kalpsstrypar och annat underligt. <laughs> Men vi får se. Det visar det sig så småningom. Ja, jag hoppas att bilarna är försiktiga och köra här på gatan. Det har på på det sedan är fortfarande, det är inte tinat bort alldeles nu. En ois... Och, och man... Jag väl letat efter lite mer musik och sånt så det inte blir repris som förra gången mycket Men det beror mycket på att jag känner lite de när det slidat ner från den där trappan och, och så vidare lyckas somma upp igen. Det är ett elände med svaga ben. Jag förstår inte det här. Eh, många äldre får ju dåliga muskler i, i kroppen och så vidare. Och så kan man inte kunna få hormoner utan det är där möjliga bortförklaringar. Eh, Vi har jag fått tidigare. Eh, eftersom, har tidigare dragits med ett sånt här problem redan så här, barn. Men det gick över faktiskt under, efter puberteten, vart uppe sydligt bättre. Men det kom ju tillbaka sen, sakta men säkert. Jag fick ju tabletter för det där, men sen gick den läkaren bort när han var 87 år. Sen då det var stopp, då är inte alls samma medicin som skulle skrivas ut. Det var,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 om det är äh, en stort sportavendemang på tv eller någonting. Det brukar ju dra mycket folk i det här, ju, för att äh, de har ju helt äh, panikslagrat eller del av stort sportavendemang och, och tv gick sönder för äh, Nu verkar det svårt att ens få reparera det överhuvudtaget, eller åka ut för en, en, en, en ny tv som går sönder och, och den, kastar bort den, tyckte de. Det, det, går, det måste ju finnas. Finns det någon tv-reparatör så ringer hit och tala om. Man kan åta sig laga en sån där. Det är ju bra att veta också. Ja, vi, det, vi får spela en låt till. Jag smilar och går åt. och efter några timmar är alltid ett stort hallo. Jag söker då en lugnare nivå. ingen kan röra för, så vet jag ganska. Rolig, det var ganska roligt så därför kan det gärna gå igen eh, eftersom det var svårt eh, eh, att plocka fram lämpliga låtlar idag tyckte jag när det hade ramlats och så vidare strax före. Det var inte roligt men det är att man klarar sig hoppas pass bra i alla fall, inte lådmätthalsen exakt eller någonting annat så allvarligt. Ja, metatabletter och ångmaskiner. Det var mycket vanligt på 40-talet och 50-talet så jag bodde i Hammarby och allting bland barnen och så vidare. De hade de som och lekte med, eh, kommer jag ihåg så väl alltså. Eh, det, det var något som var populärt på den tiden eftersom det var inte, då fanns det ingen tv där i Hammarby eller någonting eller... Nu no, eh, bara ett program, eh, program ett på radio det var alltså barners blivlåt, säger och annat. Det gjorde folk. Och... Ja nu kanske det kommer i samtal. Ja. Hallå? Ja sa. Hör du? Jag upplevde att du pratade om din televisionsapparat som inte du kunde reparera. Ja, jag vill ha en rep kompetent reparatör som ringer mig om man kan åta sig laga för att det verkar omöjligt eftersom det har blivit mycket svårare att när nu sen isikretsar kom alltså. Ja, jag, jag misstänker det du förklarar för mig att det är nog högspänningsenheten som har gått sig. Det lönar sig inte. Det är kanske dags att köpa en ny tv då. Ja, men jag lagade många med högspänningsenheter på rörtiden. Men ja, men, det, men, ja det var då det, sport. men det, det, det är ju moderna grejer. och nu vet inte om det är en platt tv du har, eller vad är det då? Nej, det är en sån där eh, tjock tv. Eh, ex, extra vid med stor skärm. sån där, ja. ja. Men varför är det, det är då, då? Va? varför är det ingen som ringer idag då? Varför är det ingen som ringer idag? Det är dåligt med ett telefonsamtal. Jag vet inte, jag har Nej. ingen aning om vad som pågår. För jag har ingen programtid att kolla Nej. Och, och, och så. Och jag rasade om omkull här så jag kände mig lite omtumrad när jag skulle göra ordning i programmet här. Ja, det var tur att du gjorde illa det. Det var tur det. Nej, nej. Det, gick, det har gått bra alla gånger förut. Men det, det har inte varit roligt och att vänta på att någon skulle ta upp mig. Jag kunde inte resa mig förut. Men den här gången lyckades jag ta mig upp där kvar. Till. Det fanns det räcke på trappan ja, ja. där också så jag kunde men hör du, de är bra tv, du säger ju såhär till mig att du har lagat högspänningsenheten på andra tv, vad då, varför kan du inte laga den tv du har nu? Förutom. Nej, det finns inte i det här delar, jag tror inte att det går ens att få tag på, det var förr i tiden, det fanns en köpenman i som somator, det fanns en firma på Bondegatan som jag gick och köpte på. Det var mycket rimliga priser. Det gick ganska snabbt. Det var väldigt konstigt. Efter två timmar hade det ofta reparerats Ja, men kan du inte ta del av en den gamla TV och sätta upp till den där då. Nej, det är helt andra grejer. Det rör tv och det. Är Analog television. Ja men det är analogt, den högspänningsenheten är väl inte analog eller digital. Du kan väl ta högspänningsenheten på en tv sätter upp till en annan. Den, den passar inte. Det är helt andra data på eh, eh, motstånd och så vidare på dem, nu hur mera. De, ja. det, det är också en transistor eller ic som driver den där. Ja. Och, och, och det, det ser ju på ett helt ja. annat sätt nu. Nu. Men det har de ändrat mycket för att ta dem med jag får inte tala om med plasttivet eller någon har inte kunnat alls heller. Ja, jag vet inte. Jag förstår inte på dig och dina grejer. Jag begriper inte att du inte kan få en tv lagad. Det är för mig en gåta, förstår du? att det... Ja, men eller om bara säger kasta ut den där. Ja, då får du... Ja. Vill försöka. Och, och det skulle kosta så mycket, så du vet att köpa köper en ny. Alltså. Och det är ingen, orkar ju eh, köra hit en tv och Det Då måste ju transportera själv, så en firma också. Ja, så, men det, det är klart att man måste ha bil så köra den ja, jag har ju inte bil. Vad har du och, den då? Och, jag har aldrig haft någon bil, är. det hade funnits pengar. Jag har alltid varit så fattig. Oj då, När no. e, man tror på lektioner kan man inte köra bil eller. Vad sa du? När man inte får lektioner i, i, på ursäktningssättning i en bilskola så går ju inte det. Nej, men nej, nej det är klart. Man måste lära att det bil, det är klart. Ja, ja, ja, det är klart. Och annars blir man en trafikfara och dessutom går man för det senare <gör> polisen när det inte finns någon körkort. Alltså, det är inget körkort, nej. nej hur skulle jag annars inte... kunna... Äh, det är när jag talar om att, att jag hade med bilskola. Bilskola? Ja, det kallas för, för det, eller körlektioner. Ja, just det. Det, det, det. fanns ju firmor som eh, ordnade det, som mm. hade bilar och så vidare. Ja. Ja, nu är det ingen för det att körkort när du är så gammal går det inte. Nej, ja, nu har jag ögonen ögon när man försämrat sig. Men jag tror i alla fall att du skulle kunna byta och sätta ett annat högspänningsdel än den gammal tv du har Ja, det. det går inte i den här. Då måste man bygga om allt och den passar inte ihop sen. Eh, Eh, digital sändning idag, det är... Sänd... Ja men väl inte digital den, Det är en alltså. Högspänningsstilen är väl inte digital i alla fall? Men, nej, nej, det är inte, men det är inte bara den, det, det, det, det, det är ju en, en avböjningsspole på bildrörshalsen på de gamla och Det måste stämma om avböjningen ska bli riktigt riktig bild. Ja, ja. E, det så en stor spole där på halsen också. Så, mm. Jag gav magnetfält in i bilder som är hur jag ska beskriva det. Ja. När ska du köpa ny tv då? Det vet jag inte. Det beror på när jag kan, när jag kan få en hemtransporterad hemtransport och någon ordentlig garanti. Och någon, jag, vill ha, jag vill ha garanti för att de ska kunna reparera den nästa gång, inte bara ska tre år eller som någon sa. Jag håller till nästan dåligt för tre år! Ja, de sa ju det. De ja. ville ju helst de, ha det så tydligen för, de, för att folk ska kunna de och köpa nya. Ja, engångsdel har jag hört var det här sådana kring, men det är ja, det är ju ingen vidare. Nej, det är så duktigt. Det dumt. finns äh, engångsklockor, det hade ju ett ja. antal äh, äh, Det var en ursav där på... Eh, en sån här display, eh, display visar och eh, och jag så, så batteriet slut och då försökte jag byta det sen och det gick inte att byta batteri för nya batteriet gjorde bara att det var en svart prick i mitten och det var någon som sa där att det går inte, det och det var att det intog jag med ett dataprogram som eh, försvann när eh, batteriet var slut är det ingen lyssnare som kan jag inte. att det är tvåda så, de är alla roliga att du hör allt roliga nuddar folkubbyvda. Vet inte det går nog. men det är det att man kan inte ringa olika hur som helst. Det är bara sådana sådana sådana är sådana så sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana sådana den där TVn tycker jag. Ja, du kan ju försöka. Ja, jag är ingen tv <här> nej, nej, Det Nej, det, <här> det är väl så. Jag. Det gäller kan kunna läsa ett kopplingsschema på en TV. Ja, jag har aldrig på med TV och radio. Det har jag aldrig hållit på med. Men man måste kunna läsa koppling schemat för att försöka ja. delar. Det svåra är ju att det de nya isek som 40 anslutningar som några specialverktyg för att kunna löda upp alla 40 poäng och så försvunmar nu. Ja, det är bättre att köpa nytt tycker jag. Ja, men det, det, det, är, det är roligt för de som inte har pengar, gamla pensionärer och sånt. Nej, det är det, det håller jag med om. Det är inte roligt. Det är inte ja, roligt, det är härligt. Ja, om de är så pass fattiga. Ja, Tv är, är bara för människor människor, förstår det Det är ja. inte för fattiga lappar. Ja, men det, det ska inte bra så. Det är jo, det, det, som det, som... det är det de tycker. Licensen är så dyrt med att ha tv snart, för att Man får säga upp tv-licensen var utan tv, tycker jag. Ja, men... Det går inte, det, det, det, det spårar de för det senare om man har tv. Ja, här. men ser och, det är tv det hemma och. då kan de inte ta något betalt förstår du? Det är bara att konstatera, här finns ingen televisionsapparat. Nej men står apparaten på sen... Ja då jag. Men, ja, men, ja. men det var ju ingen tv igång, du kan väl Nej, inte betala för till det som går? Nej det, det inte. går den bra skatt det är ingenting man försöker sätta igång Nej, det är problemet. Det är har problem. Nu får vi skramla och pengar till en tv. Det tycker jag. Ja, det, det, är, det, är, det är... Är det ingen lyssnare så kan skänka en, då, en tv då? En tv det. åt det som fungerar. Jag kan inte ens lyfta upp den där så. Nej, men de får hjälpa dig. Lyfta upp tvn inte dig. Är då, ingen lyssnare som en tv så kan skänka till år. De, de vill inte, så jag får, måste säga att måste hem den själv. Och, ja, men de kan ju köra lite kärniten åt och en tv åt det blir du Ja. ja, men det inte, jag vill inte ha nån, jag har mycket gamla apparater i källaren. Ja, men eh de är så ja, eh, Det är de gamla, analoga systemet, så går det inte så här att köra på digitala. <skratt> ja, he, då vet inte jag, du får över <skratt> överluren till någon annan så kan vi ringa prata, tycker jag. Hej Ja, då, ja, de skulle åtminstone ha analoga och digitala sändningar parallellt, tycker jag, så de som har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 Ja, nu får vi en signal till bara Hej. Hallå? Hallå? Ja. Ja, hejsan. Nu var där. Jag ska tala om för den som är dansuggen. Jag ska åka upp till Värmde nu och dansa folkdans till klockan tolv. Jaha. Ja, nu är det en sån där mobiltelefon NCR. Hur kan du se det? Jo, instrument allting, och allting står bakut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 Ja, men då låg alldeles då. Jag lämnar in min där det så länge sedan. Ja, vi får se om man kollar det i stan. Problemet är att jag kan inte transportera grejerna själv heller. Jag har ingen bil. Ja, nu börjar det här kringar, Vad sa du? Ja, det var alltså en kardepep. Ja, har en ingen... Skånegata om ska ringa. Ja, det vet jag ju. Det, ja. De har ju varit och kollat hos vårt givare affärscenter själv för en och tiden. Ja, jag har ju ja, men, har du inte frågor, ingenting idag. Nej, vänta, vi, nu måste jag ändra referensband. Ja, du brukar alltid hända kvart i att alltså, vi har bytt äh, referensfältet. Det måste ju bandas till man sänder. Ja, det verkar klovligt inte det. Där. Ja, nu är någon som trycker på någon knapp igen. <står> Byt det. Hallå? Ja. Är du kvar? Ja. Trycker inte på någon knapp under samtalet. Typ. Ja, du får slå på Etervåg. Ja, det, det har jag nog i så Jag kallar jag en gammal katalog. Ja. Men om de ja. vill göra någonting, det är problemet. Så de vill inte ta oss att transportera. Nej, det blir Alltun... ju så alltså. Du kan köpa en ny tv idag för lika mycket, för det är ingen mening att reparera. Ja, men äh, jag vill inte ha en sån som bara håller i tre år som är kvaliteten är inte är tillfredsställande. Det, det erkänner de. Ja, men det är, lika dyrt, det är lika dyrt att köpa en som att reparera en. Ja, tyvärr. Det ska inte vara så. För du kan köpa en ny tv för tusen kronor. Ja, men då ska man bara ha bra kvalitet så den håller med i tre år. Annars ja, är men det är, om du köper en tv för tusen kronor och kostar det dig 300 kronor från tv och det är inte så farligt. Nej, men jag vill överhuvudtaget inte att det ska gå sönder. Det ska vara samma kvalitet. Ja, men nu är det ju inte så. Utan ja, men det är, samma det är mycket billigare att du ringer och beställer den från elgiganten och får den utkörd. Sen kommer hem till dig och så monterar de den. Ja, om de kan det. Som ni inte säger ska vara antenner och allt med annat också.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 Den 15 februari på Folkets hus i Hallunda. Då är det stora stämman. Det tycker jag alla ska gå på. Men säg så. Okej, hej. Då. Ja, då, då, okay, hej. Man kanske skulle sagt lite med var Hallunda ligger någonstans. Jag har ingen aning om det. kan ju lyssna när du vill veta också. 81-300. Passa på nu och ring. Uh, jag sänder uh, ungefär 40 minuter till någon som vet nån mer om det finns TV-reparatörer? Hallå? Ja, hej, Georg. Det är Lennart, ja. Gör, du, Jag kan tipsa dig om att eh, det finns faktiskt en del... Eh, man behöver inte gå till elgiganten. Du kan gå till konkurrenten där på andra sidan tvärs över gatan. Ja, det är inte de de bara kommer att, och säger att säga, kan jag kan bort det. Vänta, bara prata den. klart då. Om du går dit så kan du göra en överenskommelse. Så kör de hem tv till dig och installerar den åt dig. Ja, men för att att vill att de tar här den här tvn tittar efter vad det ja, är. Ja, men de tar ju din gamla tv om du betalar dem en 50 lappet Ja, de har bara kastat bort den där. Eh, en som tog 700 kronor, han kommer inte sitta på det. Jag menar, du kan få en hygglig tv för omkring, ja, under tusen lappen. Men inte, det är inte så stor. Det är ingen 40 tummar, jag vet du. Nej, det är ju lite mobiltelefon tv. Så att där kan du få en tv. Och eh, du kan också, ja, för all del, eh, du kan nog. Eh, Få hjälp med och att de, de kör hem den och monterar eller klarar det du av själv. Ja, Jag har redan kollat att den går exit. Jag har inte skiljer på mig om det är sådär Det finns ju också begagnat att köpa, vet du? Ja, inte nu längre. Det, det är, gjorde en kompis till mig. Han köpte för ett par år sedan en begagnad tv. Den har han fortfarande. Den fick ja, han för är, den, den den en störnsumma. Det måste fungera tillsammans med den digital. Ja, den också. gjorde den ju. Den fungerar bra. Ja, det, du vet, det här också. Det, det, det, det, an, ett det, ett det, tips till det är med att... vi en del så kallade stationer... Där man lämpar av kapitalvaror och sånt. Där berättade föreståndaren om att det kommer in folk som lämpar av... Helt nya, nästan nya tv-apparater för de ska köpa, de har haft en ett eller två år och de ska köpa en större apparat. Ja, jag vet det. Sen, så det skulle kunna stå och hämta en sån där bara. Och de får inte lämna ut några, det är, det är många som har försökt att ordna det åt, på det viset, men de, får inte, de du med personalen här? där och har en, sträcker fram och ger dem en, en Så har en en lapp i handen, vet du, som, som, som inte syns va? så får du en klämtare då honom det, det menas som att han klämmer lite extra hårt på din hand va och då tyder det på att ni har gjort en överenskommelse sen kommer han nu, sen smyger de ut med tvn till dig ja nu de nöjer sig med 50 kronor det, pengarna är så lite där verkar ju eh, som folk det, helst beslippa nästan Men du, det, det, du, gör, de är tusenlappar det gör, det gör, Märta ringde in nu och erbjuder dig en tv där och till och med var så generös att eh, personen i fråga kan köra hem tvn till dig. Märta, vi sig det. Och det tycker jag du ska nappa på. I och med att Märta ställer upp och Men, kör till och med dig är... Vänta Du slipper allt besvär med konka och lyfta eftersom du har svårt att gå. Och att du, funktions, att du självgående är självgående knappt. Va? Då är det ju fantastiskt generöst gjort. Så jag tycker du ska... Tackar jag till det erbjudandet. Ja, om det går på det digitala systemet, det är, du vet, det är väldigt krångligt om man ska försöka med en ska, box och, och skartslad. Och det måste finnas uttag på den gamla tv:n. Sitt ja, i den gamla tv:n, nu kommer ju märkt här med en annan apparat. Och då har den gamla tv:n kan du ha i källan.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 Radiotekniken där i ja, Det är det många som, som tycker det är intressant med högfrekvensförstärkare och kortomfotstagare och sånt Jag har fått massor Jag kan inte köra allt i den här radion för det är lite länge sedan så ja. det går bättre Jo ett avslut men jag vill säga så här till Kent ringde in att eh, han talar om <här> värmdö och så vidare Jag undrar bara Kent om, är, är, har du någon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 om det finns någon eh, så, som vet mer om, om de här nya tv-apparaterna med digital teknik, om det överhuvudtaget går att reparera. <går> För att, eh, vad jag vet så, så är det väldigt svårt att byta en ic på 40 anslutningar. Eh, det går inte som en lördekolv ordentligt då och så vidare, hur man bär sig åt med det här. Uh, det gick bra för mig att laga allting på elektronrörstiden och bytte rekonstruktioner och motstånd och allting och sånt. Uh, och transmissor och annat Det uh, här med lödkolv och nebtång och trän och sånt. Och uh, framförallt att jag fick koppling schematapparaten, det verkar ju så omöjligt mer. också. Det verkar vara militära hemligheter, vill jag säga. Ja, nu spelar en låt. And I see my baby Här lämnar vi inspelningen av Georgs program från förra veckan. Georg själv ligger alltså på Södersjukhuset, avdelning 27. Du kan nå honom på telefon 08 616 12 27. Be att få prata med patienten Georg Lindberg så bär de fram en trådlös telefon till honom. Radio Frekventa är slut för idag. Vi hoppas att Georg är tillbaka till nästa vecka. Hej då, önskar ställföreträdande radiopratare Leslie Crosbedick. Mm. Slipping on a chocolate shake, uh, uh, uh. you can tell what they're thinking of. Uh, uh, uh. Their eyes are saying little secret things. Uh, uh, uh.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 www.narradio.se och där finns även alla andra organisationer som har tider här på kanalerna. vi pratar lite grann med de som gör våra olika program här på våra tre kanaler uh, här har vi Freddy du gör uh, program för Antavara just det uh, Radio FM International till, till Dans Akademi Antavara Bolivia och vi sender 19 timmar i veckan och vi är uh, åtta personer som jobbar i FM International och vad handlar programmen om? Jo det handlar alltså att eh, mest musik andernesta musik, latinamerikanska musik och nyheter lokalnyheter, information till samhället förändringsinformation eh, Vi har också öppet mikrofon för att eh, lyssnare kan komma direkt till samhället Och Antavara vad är det för slags förförening? Antavara är en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 19 år sema semana tänos programs diferentes. Och sändningstiderna för era program finns på vår hemsida här på närrad ww.norradio.se. Vi Stockholm När Radio, Vi har tre frekvenser med olika program: 88,0, 95,3 och 101,1 MHz.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 Stockholm När Radio sänder på tre olika frekvenser i Stockholm, 88 MHz, 95,3 och 101,1 MHz.